ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים. עזבו את אדוני, ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. על מתו כו עוד, תוסיפו שרה. כל ראש לא חולי, וכל לבב דווי. מכף רגל ועד ראש, אין בו מתום.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 גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. רחצו, הזעקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חדלו הרע, לימדו היטב, דירשו משפט, עשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. לכו נא ונבכך, יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יעדימו חתולה, כצמר יהיו. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. ואם תמענו ומריתם, חרב תעוכלו. כי פי אדוני דיבר. איכה הייתה לזונה, קריאה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה, ועתה מרצחים. כספי חייל לסיגים.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 ואסירה כל בדיליך, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה, ושביה בצדקה, ושבר פושעים וחטאים יחדיו, ועוזבי אדוני יחלו, כי יבושו מעלים אשר חמדתם, ותחפרו מהגנות אשר בחרתם, כי תהיו כאלה נובלת עליה, וכגנה אשר מים אין לה. והיה החסון לנעורת, ופועלו לניצוץ, ובערו שניהם יחדיו, ואין מכבה.